Bismillahirrahmanirrahim Insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita dan kita mulakan insya-Allah dengan membaca risalah yang ditulis oleh Al-Syahid Abu Musa Az-Zarkawi. Ana mulakan insya-Allah. Namun demikian sepanjang sejarah sunnatullah tetap menentukan Adanya hamba-hamba Allah pilihannya Yang mengangkat panji agama ini Lalu menyampaikannya ke seluruh dunia Nabi SAW bersabda لا تزالوا طائفة من أمتي ظاهرين على الحق tidak ada orang yang menolak mereka. Aku akan selalu ada satu kelompok dari umatku yang tetap unggul di atas jalan kebenaran. Mereka tidak akan terpengaruh oleh orang yang mentelantarkan mereka hingga datangnya ketetapan daripada Allah. Maka dengarlah. Seruan-seruan perang dari sana dan sini Wahai kuda Allah Berangkatlah Wahai panji Allah Naiklah Wahai pengusung bendera Bangkitlah Seruan ini pun disambut oleh umat Islam yang mahu menyambutnya Mereka menyambut seruan ini Mereka berangkat untuk berperang mereka kibaskan debu kehinaan dan kotoran kenyistaan Mereka bangkit Meninggalkan dunia dan kemewahannya di belakang mereka Mereka berangkat berperang meninggalkan keluarga Kampung halaman Dan harta benda Masing-masing mempunyai cerita sendiri Masing-masing Mempunyai pengalaman pahit sendiri Rambut mereka kusut Kepala mereka berdebu Jumlah mereka sedikit Persenjataan mereka lemah Tetapi Hati mereka dipenuhi rasa cinta kepada agama ini Jiwa mereka rindu bersanding di sisi Rabbul Alamin mereka jujur kepada Allah Maka Allah pun membenarkan janjinya kepada mereka Maka mereka timpakan kekalahan demi kekalahan Seksa demi seksa Kepada para penyembah salib itu Mereka luluh lantakkan nama besar mereka mereka hancurkan kekuatan mereka Iaitu golongan kuffar Allah munculkan Karamah-karamah Melalui tangan-tangan mujahidin Yang sudah bukan menjadi rahsia lagi Bagi sesiapa pun yang memiliki mata Sampai di situ dahulu Ucapan daripada ash Abu Musab Azraqawi Akhi, Penjelasan daripada anak Apabila kaum muslimin Berdepan dengan Kezaliman Kesyirikan Penindasan Yang dilakukan oleh golongan kuffar Banyak Di kalangan kaum muslimin yang memilih untuk berpangku tangan untuk menjadi golongan yang qaidun yang duduk-duduk berasa selesa berasa cukup untuk sekada bertiam diri tidak mahu memperuntukkan dirinya hartanya fi sabilillah untuk berperang di jalan Allah tapi akhi, selain daripada golongan itu rupanya ada golongan lain ya, ada golongan lain rupanya golongan yang satu lagi ini apabila mereka melihat kesyirikan yang bermaha rajalilah mereka melihat kepada kefosikan yang terjadi Mereka melihat Kepada penindasan Kezaliman Kehancuran Yang dilakukan Oleh golongan kufar, Oleh golongan murtadin Mereka tidak mahu berpeluk tubuh Mereka hayun langkah mereka mereka fokuskan perhatian mereka Mereka mulakan langkah Apa yang ada pada mereka Terus mereka gunakan Untuk apa? Untuk apa akhir? Untuk sekadar menikmati kehidupan dunia? Tidak mereka gunakan untuk berjihad fi sabi Mereka gunakan untuk mengeluarkan manusia daripada peribadahan sesama manusia Menuju kepada peribadahan kepada Allah semata-mata Mereka berusaha untuk mengeluarkan manusia Daripada kesempitan dunia Menuju kepada keluasan akhirat Mereka tak duduk diam Mereka bukan golongan Qa'idun Sebaliknya Mereka ini Golongan yang digelarkan sebagai Golongan Mujahid Fi Sabilillah Golongan mujahid fi sabilillah adalah satu golongan yang begitu istimewa di sisi Allah Azza wajalla. Golongan mujahid adalah golongan yang terpilih. Adalah golongan yang menempati terwatu sanam dalam Islam iaitu puncak tertinggi dalam Islam jihad fi sabilillah yang menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi bahawa tidak akan sampai kepadanya kepada zarwatu sanam Islam ini melainkan orang-orang yang terbaik di antara mereka Golongan-golongan yang dicintai Yang disukai oleh Allah Azza wa Jal Ketika para sahabat tertanya-tanya Apakah amalan yang terbaik di sisi Allah Paling dicintai oleh Allah Paling disukai oleh Rabbul Alamin maka Allah pun memberitahu A'uuzubillahi minasyaitonir rajim Innallaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilih yuqatiluna fi sabilih shaffan ka'annahum bunyanun marsus Allah memberitahu kepada para sahabat kepada kita Siapakah Apakah Yang dicintai oleh Allah Yang disukai oleh Allah Kita rujuk Pengertian ayat ini Sesungguhnya Allah mencintai Orang-orang yang Berperang di jalan Allah Dalam barisan yang teratur mereka seakan-akan Seperti bangunan yang tersusun kukuh Inilah golongan yang dicintai Yang disukai Oleh Allah Rabbul Jalil Golongan yang berperang di jalan Allah Alangkah bertuahnya Kalau kita ini berada dalam golongan ini Alangkah bertuahnya jika kita ini menjadi manusia-manusia yang sanggup meninggalkan dunia yang penuh dengan tipu daya ini untuk menjadi seorang mujahid fi sabilillah yang bila kita melakukannya kata Allah a'uzubillahi minasyaitonirrajim Thadikum, khairulakum, akum tum talemun. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ha, kalau kamu mengetahui, kalau kamu memahami akan Al-Quran, akan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu akan tahu apakah yang terbaik bagi kamu. Apa dia? Kamu perlu menjadi mujahid fi sabillillah orang-orang yang berperang di jalan Allah, orang-orang yang menghunuskan pedang, yang menembakkan peluru demi peluru, orang-orang yang terkadang terpaksa bersembunyi dalam parit-parit menghindar daripada peluru-peluru musuh, orang-orang yang peluru meluru ke di atas kepala mereka. Orang-orang yang mereka ini Sekarang ini Digelar sebagai Teroris Pengganas Kalau itulah kata mereka Tak apa Kamu boleh katakan apa sahaja Kamu boleh katakan kami pengganas kamu boleh katakan kami teroris. Tapi kami memahami bahawa Allah Taala menyukai apa yang kami lakukan. Bagi Allah, thalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ta Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Bagi Allah Teroris yang kamu gelarkan kepada kami itu adalah lebih baik bagi kami. Perbuatan kami ini, pertindak ganas kepada orang-orang kafir ini adalah sesuatu yang Allah perintahkan kepada kami. Asyidda walal kuffar Ruhama'a bainahum bersikap keras terhadap orang-orang kafir namun lemah lembut sesama orang-orang yang beriman jadi akhir rupa-rupanya Islam tak pernah tandus dengan golongan-golongan yang akan tetap utuh di atas jalan kebenaran wama badalu tabdila dan mereka tetap berada dalam keadaan itu Tidak mengubah janjinya Ini sifat mereka Takkan ubah janji mereka Sekali mereka dah lapaskan syahadah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Maka syahadah itulah yang dia pegang sampai ke akhir hayat ini dan dia tahu bahawa syahadah ini bukan sekadar perlu dibuktikan dengan solat dengan puasa dengan zakat dengan haji sebab dia pernah dengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Bukhari jika tidak dengan jihad dengan apa lagi kamu nak memasuki syurga ana ulang jika tidak dengan jihad dengan apa lagi kamu nak memasuki syurga ini jelas sebab itu akhir jangan kita ini berasa ragu untuk meninggalkan dunia kita untuk menyahut Seruan jihad fi sabillah Apa lagi yang kita mahukan dalam hidup kita? Tak cukup ke? Segala kenikmatan yang kita rasakan selama ini Sedangkan kita tahu semuanya tak kekal Kita tahu semuanya akan hancur Tapi kenapa untuk sesuatu yang akan hancur ini Yang tak kekal ini Kita berlumba-lumba dapatkannya, kumpulkannya Sedangkan untuk sesuatu yang kekal ini iaitu syurga Kita tak mahu Enggan Bukankah bedadari yang Allah janjikan untuk orang-orang yang mati syahid itu adalah benar? 72 orang bedadari yang pasti menjadi milik kita Jika kita gugur sebagai syuhadat Bukankah? Bilamana Allah Taala akan memberi izin kepada kita untuk memberikan syafaat kepada 70 orang ahli keluarga kita nanti. Jika kita gugur sebagai syuhada, itu juga benar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa? Kenapa kita masih lagi enggan tak mau bersama dengan kelompok yang benar ini? kelompok yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dah janjikan tetap akan ada sekelompok daripada umatku yang tetap teguh unggul di atas jalan kebenaran mereka tak akan terpengaruh oleh orang yang akan mentelantarkan mereka hingga datang ketetapan Allah mereka tetap berjihad Fisabilillah Mereka tetap bergabung Dengan golongan Siddiqin Bila mendengar Ayat Allah Auzubillahi minasyaitanir wajim Ya ayyuhallathina Amanuttaqullaha Wa kunu ma'asadikin Wahai orang-orang Yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan bergabunglah kamu dengan golongan yang sedikitin, maka mereka tidak sekada melihat ayat ini dan berdiam bilik. Tidak, mereka terus menggabungkan diri mereka dengan golongan sedikitin. Tapi siapakah golongan sedikitin ini? Tak lain tak bukan golongan sedikitin ini adalah para mujahid fi sabillah, sebab dalam surah hujurat ayat 15, Allah dah bagi tahu kepada kita siapakah golongan yang siddiq ini. A'uzubillahimina syaitanirajim. Innama almu'minunallatina amanu billahi warasulih. Thumma lam yartabu. Wajahadu bi wa anfusihim fi sabiillillah.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 golongan sedikit ni siapa yang iman kepada Allah iman kepada Rasul tak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan nyawa istilahnya mereka ini mujahid fi sabilillah Yesus bergabunglah dengan golongan ini dengan kelompok ini jangan ragu-ragu bergabunglah bersama mereka insya-Allah kemenangan dunia dan akhirat pasti menjadi milik kita wallahu a'lam bissawab